«Невже ти весь цей час знав, скільки нам залишилось? Знав, що скажеш мені ці слова?» З її очей потекли сльози. Тоді і тепер. Люди почали співчутливо оглядатись. І Поліна спустилася сходами до вбиральні. Вона вмивала обличчя холодною водою, а сльози текли, наче вода з поламаних кранів. Вона не схлипувала, не ридала. Зайва вода витікала з очей сама собою і спливала по щоках. Поліна, стоячи над умивальником, витягувала підборіддя вперед, щоб не замочити куртку. Дивилась на себе в дзеркало і раптом подумала. «Так тобі й треба, дурепо. Так чинять з людьми, котрих не бояться». З тими, по чиєму інтелігентському фейсу видно, як його нестусони, тим самим не віддячить. Ще й другу щоку підставлять по-християнськи. От і реви тепер, запасна жінко. На якусь мить в ній прокинулась здорова злість і похитала слоганом: Зі мною так не можна. Поліна витерла долонею сльози зі щік. Сердито шмигнула носом, знову глянула в дзеркало і здивувалась новому виразу своїх очей. Вона підфарбувала повіки олівцем, що завалявся в кишенці сумки, підвела губи. Відчувши зв'язок аромату помади зі спогадами про Алекса, викинула тюбик в кошик для сміття, вийшла з збиральні, Піднялася сходами і знову приєдналася до хаотичного руху молекул в аеропорту. Неподалік вона побачила той самий автомат з пристойним еспресо, але пройшла повз нього до бару. Замовила та залпом випила 50 грамів коньяку, заїла його кружечком лимона, з приємністю відчувши, як пекучий алкоголь у горлі, так і кисло гіркий смак, з'їденого зі шкуркою шматочка фрукта. Потім вона підійшла до автомата, взяла те саме еспресо і рушила з ним до виходу. Біля дверей Поліна на якусь мить задумалась, виходити на холод чи ще постояти в приміщенні аеропорту. Вирішила затриматись усередині, ручку повернулась не дуже вдало контролюючи свої рухи після коньяку начче серце, і раптом побачила Алекса, котрий щось щебетав до симпатичної білявки і котив її валізу до виходу. Їхні погляди зустрілись. Поліна зробила крок назустріч і тицнула пластиковим стаканчиком в груди мужчини, якого ще тиждень тому вважала своєю долею. Білявка зойкнула, кава розпливлася великою коричневою плямою по бежевій курці Алекса. Він закляк. Як шкода, видихнула йому в обличчя Поліна. Як шкода, таке пристойне було еспресо. Рівно о сімнадцятій подзвонили у двері. Поліна пройшла через кухню у коридор. Відчинила і завмерла на порозі. Лікар теж якусь мить вдивлявся в нову мешканку, потім посміхнувся і промовив. «Лікаря викликали?» «Богдан, можна війти?» «Так-так, звісно!» Раптом знітилась Поліна, з подивом упізнавши в рятівникові вранішнього нетипового адміна з інтернет-клубу. «А я вас теж упізнав!» – посміхнувся він поставив свій портфель на стілець і, наче вдома, повісив куртку на вішалку, а потім зняв черевики. «Проходьте, може хочете гарячого чаю?» Щось погода розгулялася. «Ні-ні, дякую, давайте почнемо з хворого, бо хто знає, скільки ще з ним возитися», відповів Богдан і безпомилково рушив через кухню до кімнати, де в кутку мешкав комп'ютер розвернувся по кімнаті. Мало що змінилося тут за два роки. Дивно якось усе це знезале плечима Поліна, а про себе подумала: "Ага, можна сказати, що ми з ним спали на одному ліжку". З якої причини Богдан залишив це помешкання, вона питати не стала, але раптом він відповів сам. "Дивні тутешні господарі, Завели собі звичку тікати від нашої зими, замінивши її на блукання Індією. Але до нас теж приходить літо, і вони, мов птахи, повертаються. Ви собі майте на увазі, літо неминуче. Поліна не знайшлася, що відповісти, і лише кивнула головою. Планів на літо вона ще не мала, не до того було. Перезимувати б. Богдан поставив кілька запитань по суті останніх проявів хворого і занурився в роботу. Поліна, щоб не заважати, прийшла до кухні, все ж таки заварила по кухню чаю та зробила бутерброди з ковбасою. «Дивний цей комп'ютерник. Нетиповий».